Aristotel, pista 2 Este ușor să privești critic cercetările care, orice s-ar putea spune, reprezintă o opere de geniu și un monument de muncă neobosită. Nu e de mirară că unii cărturarii guroși au simțit că este de datoria lor să evidențieze defectele acestei lucrări. Întâi și întâi s-a spus că Aristotel face adeseori greșeli grosolane, neștiințifice. Un exemplu cunoscut este copulația insectelor. Aistotel spune de mai multe ori că în timpul împerecherii femeia înfinge un tub sau un filament în mascul și el adaugă asta e clar pentru oricine încearcă să despartă două insecte împerecheate. Nota 4. Nu este așa. Afirmația este complet falsă. Alt exemplu privește bizonii. După o descriere veritică, dar cam ambiguă, a animalului, Aristotel notează că bizonul iese de regulă vânat pentru carnea sa și că el se autoapără lovind cu picioarele, excretând și eliminându-și excrementele pe o distanță de șapte metri. El poate face asta foarte des, iar excrementele ard atât de tare încât pârlesc copoii. Nota 5 O descriere splenită, dar absurdă. Aristotel s-a lăsat păcălire de poveștile vreunui vânător cherchelit. În al doilea rând, Aristotel este acuzat că nu a reușit să aplice metoda experimentală. Observațiile relatate de el sunt în mare parte ale unui amator. Ele au fost făcute în natură, nu în laborator. Nu există nicio dovadă că Aristotel ar fi încercat să creeze condițiile experimentale corecte sau să facă observații controlate. Nu există evidențe că ar fi căutat să-și repete observațiile, să le pună la încercare sau să le verifice. Metodele sale par absolut improvizate. În sfârșit, Aristotel este criticat pentru faptul că a ignorat complet importanța măsurătorilor. Șința este esențialmente cantitativă, iar descrierile lui Aristotel sunt în marea lor majoritate calitative. El nu era matematician, nu avea idee de aplicarea matematicii în zoologie. Nu a măsurat și nu a cântărit specimenele sale. A înregistrat doar impresiile unui nespecialist despre cum arată lucrurile, nu descrierile precise ale unui profesionist despre cum sunt lucrurile. Bineînțeles că există o sâmbure de adevăr în toate aceste acuzații. Aristotel nu era infailibil. Prima acuzație este neinteresantă. Există multe inexactități în cercetări. Unele se explică prin faptul că el poseda puține instrumente tehnice, altele se datorează unor evidente erori de observație sau judecată. Eroarea cu cea mai mare influență a dat naștere teoriei generării spontanee. Unele insecte, afirmă Aristotel, nu se nasc din părinți vii, ci în mod spontan. Unele din roa ce cade pe frunze, altele din noroiu și bălegarul care putrezește, altele din lemn, fie în plante, fie în lemnul tăiat, unele în părul animalelor, altele în animale. Nota 6 Aristotela a văzut păduchi pe cap și vierbi în bălegar, dar nu a putut observa din neatenție sau din cauza absenței instrumentelor fenomenul cu suficientă acuratețe. Dar erorile sunt mult depășite în număr de analizele de mare finețe, dar există oare lucrare științifică scutită de erori? Cercetările conțin un pasaj despre care se spune că descrie un experiment. Aristotele explică dezvoltarea incipientă a puilor în ouă. El înregistrează în cele mai mici amănunte stadiile de creștere atinse de embrion în zile succesive. Evident, în fiecare zi, luau un ou de subcloșcă, toate oule fusese redepuse în acea zi, îl spărgea și își nota schimbările observate. Dacă ar trebui să credem implicațiile textului, el a făcut lucrul acesta pe care îl descrie în detaliu, nu doar cu găinile de curte, ci și cu alte păsări. Descrierea embrionului de pui de găină este unul dintre pasajele remarcabile ale cercetărilor dar nu reprezintă un experiment, nota 7, din câte știm, Aristotel nu a controlat condițiile în care erau clocite ouăle. Totodată, această descriere nu este caracteristică pentru toată lucrarea cercetări, unde astfel de date și observații consecutive sunt rare. Dar nu este cât de puțin ciudat. Fapt este că metoda experimentală nu are o importanță prea mare în tipul de cercetare pe care îl practica Aristotel. El a inaugurat o nouă știință, Existau o supraabundență de informații care așteptau să fie culese, examinate detaliat, înregistrate și sistematizate. Dovada experimentală nu e necesară și, în orice caz, nici experimentul nu este indicat în zoologia descriptivă. Nu este nevoie de metoda experimentală pentru a stabili că omul are două picioare și nici chiar pentru a evidenția hectocotilizația caracatiței. Aristotel însuși era perfect conștient că diferitele științe necesită metode diferite. Cei care îl acuză că nu a făcut experimente sunt victimile erorii comune, după care toate științele trebuie abordate pe calea experimentală. Ca răspuns la a treia acuzație, se mai spune uneori că zoologia lui Aristotel este non-cantitativă, deoarece nu dispunea de dispozitivele tehnice care stau la baza științelor cantitative. El nu avea termometre, etaloane calibrate, cronometre de precizie. Este adevărat, dar nu trebuie să se exagereze în acest sens. Negustorii greci cântăreau în mod regulat carnea animalelor sacrificate și nu exista niciun motiv de ordin tehnic care să-l fi împiedicat pe Aristotel să o cântărească pe cea a animalelor vii. Nici observația că Aristotel nu era matematician nu este relevantă. Deși nu a contribuit direct la progresul matematicii, el cunoștea foarte bine lucrările contemporanilor săi. Exemplele și referințele din matematică sunt frecvente în scrierile sale. În orice caz, nu este nevoie de o expertiză matematică pentru a introduce măsurarea în știință. În realitate, cercetările conțin o mulțime de afirmații cantitative nedeterminate. Acest animal este mai mare decât celălalt, acest mascul produce mai multă sămânță decât celălalt. Aristotel remarcă faptul că, dintre cele două feluri de sepie, așa numitele teutoi sunt mai mari decât cele numite teutites și cresc până la o lungime de 2 metri și un sfert. S-au găsit unele caracatițe de aproape un metru lungime, iar tentaculele altei specii de caracatiță ating uneori dimensiunea asta sau chiar o depășesc. Nota 8 Se pare că Aristotel a măsurat cefalopodele. El putea la fel de bine să le și cântărească, dar nu a făcut-o. Atitudinea sa nu este o greșeală, ci o înțeleaptă alegere. Așa cum a văzut foarte limpede Aristotel, în cercetările zoologice făcute de el, forma și funcția contează mai mult decât lungimea și greutatea. Lungimea tentaculului caracatiței, care variază de la specimen la specimen, este de mică importanță științifică. Structura tentaculului, cu rolul său funcțional în viața animalului, este cea care îl preocupă cel mai mult pe omul de știință. Chiar dacă cercetările nu sunt lipsite de scăpări, ele sunt o capodoperă. Aici Aristotel și-a dovedit cel mai pregnant dorința sa de cunoaștere. Capitolul 4 Culegerea datelor Aristotel a fost un savant cercetător, astfel că o mare parte a timpului și-a dedicat-o studiului nemișlocit din prima sursă. El își consemna propriile observații detaliate, realizând el însuși examinările minuțioase. El nu a putut să fundamenteze însă toate descrierile sale, multiple doar pe investigațiile proprii și, asemenea tuturor oamenilor însetați de cunoaștere, a preluat observațiile celorlalți și a cules roadele altora. Așadar, care erau metodele de cercetare ale lui Aristotel? Cum își aborda el munca? O istorioară ne spune că Alexandru cel Mare, cuprins de dorința de a ști care este natura animalelor, a ordonat ca mai multe mii de oameni din toată Grecia și a Seamica, să se la dispoziția lui Aristotel, toți cei care trăiau din vânătoare sau creșterea șoimilor sau pescuit, sau care îngrijau grădini, cirezi, prisăci, iasuri sau cotețe de păsări, astfel încât niciun animal să nu-i scape observației. Nota 1 este puțin probabil că Alexandru să fi făcut vreodată asta, dar, dincolo de poveste, se știe că, în cartea sa Cercetări, Aristotel face referințe frecvente la mărturiile crescătorilor de albine și ale pescarilor, ale vânătorilor și ale păstorilor, ale tuturor celor ce se ocupă de agricultură și de creșerea animalelor. Apicultorii cunosc comportamentul albinelor, astfel că Aristotel se bizuie pe relatările lor. Pescarii văd lucruri pe care locuitorii de pe uscat nu le observă niciodată, iar Aristotel culege informații de la ei. Unii oameni, spune el, neagă că peșii s-ar copula, dar greșesc. Eroarea lor se explică ușor prin faptul că peștii se copulează repede, astfel încât mulți pescari nici nu observă lucrurile acesta, căci niciunul dintre ei nu privește la astfel de lucruri de dragul cunoașterii. Nota 2 și totuși, o mare parte a operei lui Aristotel se bazează parțial pe mărturia unor astfel de oameni de meserie. În plus, Aristotel a avut și izvoare scrise la dispoziție. Medicii greci făcuseră câteva cercetări de anatomie umană, iar Aristotel a folosit scrierile lor în modul în care a tratat părțile omului. Expunerea sa detaliată asupra sistemului vascular include pasaje lungi preluate de la trei predecesori ai lui. În general, cercetările lui Aristotel cuprindeau și un program amplu de lectură. El lucra atât de mult încât casa lui era numită Casa Cititorului, nota 3. Aristotel avea și o bibliotecă mare. El este primul om despre care știm că a achiziționat cărți, iar exemplul său i-a învățat pe regii Egiptului cum să alcătuiască o bibliotecă, nota 4. Învățăturile din cărți au fost de prea puțin folos lui Aristotel în cercetările sale de zoologie, deoarece existau puține cărți în domeniu din care s-ar fi putut alege ceva. Dar în discipline erau multe lucruri de studiat. Aristotel ne recomandă să alegem premisele, nota 5, din argumentele scrise pe care le vom dispune separat pentru fiecare gen, de exemplu despre bine sau despre animale, nota 6, indexul cărților sale dovedind că el însuși a pregătit multe compilații de acest fel. Multe dintre propriile sale discuții încep cu o scurtă istorie a chestiunii în cauză, evidențind pe scurt opiniile avansate de predecesorii săi. Când discute natura și varietatea cauzelor în metafizică, el observă că În tratatul nostru, fizica, am cercetat pe larg aceste probleme. Totuși, cu acest prilej, să ne ocupăm acum și de acei dintre înaintașii noștri care s-au îndeletnicit cu natura existenței și cu cercetarea filozofică a adevărului. Nota 7. Ei știut doar că aceștia admit anumite cauze și principii, a căror trecere în revistă nu poate fi decât folositoare pentru cercetarea pe care o întreprindem acum, căci sau vom descoperi la ei un nou fel de cauză, sau, în caz contrar, ne vom întări și mai mult încrederea în valoarea celor enumerate de noi aici. Nota 8 Aristotel a scris mai multe eseuri despre istoria intelectuală. Lucrarea sa timpurie despre filozofie conține o expunere completă a originii și evoluției acestui subiect. Existau acolo monografii despre Pitagora, despre Democrit, despre Acmeon și despre alții. S-au păstrat doar unele fragmente ale acestor lucrări, fără îndoială însă că istoriile sumare din tratate se inspiră din ele. Judecată ca pură istorie, aceste scurte expuneri nu sunt mai presus de critici, însă scopul lor exact nu era să prezinte o narațiune sau să consemneze evoluția unei idei. Ele erau concepute pentru a furniza puncte de plecare pentru propriile investigații ale lui Aristotel și verificări asupra speculațiilor sale personale. Nu întotdeauna existau analize anterioare care să poată fi consultate. La sfârșitul uneia dintre tratatele sale logice, Aristotel scrie Dacă în retorică există un material numeros și vechi, în silogistică, nota nouă, nu exista mai înainte absolut nimic vretnic de citat. De aceea, cercetările noastre ne-au luat mult timp și ne-au costat multă osteneală. Deci, dacă în urma examinării amănânțite vi se pare ținând seama de situația teoriei la început, Că expunerea noastră poate sta alături de toate celelalte tratate științifice dezvoltate tradițional, vă rămâne vouă tuturor, adică tuturor celor care ați urmărit de lecțiile mele, să fiți îngăduitori față de lipsurile cercetării și să arătați o vie mulțumire pentru toate descoperirile ei. Nota 10 Mulțumirea de sine nu-l caracteriza pe Aristotel. Nu am citat pasajul de mai sus pentru a arăta că, din când în când, Aristotel își permitea să se felicite singur pentru propriile merite, ci pentru a evidenția faptul că, din contră, procedura sa obișnuită era să se bazeze pe munca predecesorilor lui. Nu ar fi putut face asta în domeniul logicii, iar în cel al biologiei doar într-o mică măsură. În ceea ce privește celelalte subiecte care s-au dezvoltat pe făgașul unei tradiții, el acceptă plin de recunoștință toate tradițiile care i s-au oferit. Încrederea în tranziție sau utilizarea descoperirilor anterioare este o procedură rezonabilă pentru orice persoană cu preocupări intelectuale. Dar, în cazul lui Aristotel, ea a mers puțin mai departe. El era foarte conștient de poziția ce ocupa la capătul unui lung șir de gânditori. Avea un profund sentiment al istoriei intelectuale și al propriului statut pe care îl avea în cadrul ei. Acest subiect se referă la două trăsături specifice gândirii lui Aristotel. Mai întâi el insistă asupra valorii a ceea ce numește opinii respectabile. Cele crezute de toți sau aproape de toți oamenii, sau cel puțin de toți sau aproape toți oamenii inteligenți, sunt respectabile, iar Aristotel consideră că are ceva de spus în favoarea lor. În topice, lucrarea ce vizează în primul rând raționamentele cu și despre opinii respectabile, el ne sfătuiește să le achiziționăm și să le folosim ca puncte de plecare pentru cercetările noastre. În etica nicomahică, el sugerează că, cel puțin în filozofia practică, opiniile respectabile sunt totodată și punctele finale. Căci, dacă dificultățile sunt rezolvate și dacă opiniile curente, nota 11, rămân valabile, demonstrația va fi satisfăcător încheiată, nota 12. Tot ce pot realiza investigațiile noastre este să vânture cel mult opiniile rezonabile și să risipească astfel pleaba falsității, lăsând în urmă doar sămânța adevărului. Sfatul lui Aristotel de a urma opiniile respectabile reprezintă mai mult decât o banală sugestie de a privi la ceea ce au făcut și alții înainte de a începe cercetarea. Oamenii, prin firea lor, nădăjduiesc să descopere adevărul. Natura nu l-ar fi înzestrat pe om cu o astfel de dorință dacă nu i-ar fi dat și posibilitatea de a o satisface. De aceea, dacă omul crede în general ceva, dacă ceva este respectabil, atunci acesta este un semn că acel ceva este probabil mai degrabă adevărat decât fals. În al doilea rând, Aristotel avea o idee clară asupra importanței tradiției în progresul cunoașterii. Dintre toate descoperirile, unele transmise de alții care s-au trudit să le facă, au fost dezvoltate de urmașii care le-au primit. Altele însă, fiind descoperiri originale, de obicei au crescut la început mai puțin, dar această creștere a fost mai prețioasă decât dezvoltarea de mai târziu, nota 13. Căci, cum se spune, începutul este poate lucrul cel mai important și de aceea cel mai greu. Într-adevăr, cu cât descoperirea are o capacitate mai mare, cu atât mai mică este sfera ei actuală, nota 14, și de aceea mai greu de constatat. Dar, odată făcut începutul, cu atât mai ușor primește adaose și dezvoltări. Nota 15 Sau, din nou, Cercetarea științei, nota 16, care are drept scop adevărul, este într-o privință grea, iar în altă privință ușoară. Dovada stă în faptul că nimeni nu poate să-și însușească știința în chip suficient și, pe de altă parte, în faptul că, totuși, nimeni nu procedează cu totul greșit în cercetarea ei. Fiecare filozof contribuie cu ceva la stadiul naturii și, chiar dacă vine cu un aport nul sau nesemnat, totuși, din străduințele mai multora adunate la un loc, rezultă cunoștințe îmbucurătoare. Cu știința, lucrurile stau ca și cu proverbul ce spune. Există un arcaș așa de neîndemânatic încât nu poate nimeri o goceamite poartă, de aceea, drept e să ne arătăm recunoscători nu numai față de acei ale căror opinii le împărtășim, ci și față de acei ale căror observații au un caracter ceva mai superficial, căci și ei au adus o contribuție prin aceea că ne-au lăsat o propedeutică a științei. Așa de pildă, dacă n-ar fi existat Timoteus, am fi azi lipsiți de o mare parte a tehnicii liricii muzicale și, tot așa, dacă n-ar fi fost Frinis, n-am fi avut nici pe Timoteus. Tot așa stau lucrurile și cu gânditorii ce s-au străduit în domeniul adevărului. Nota 17 De la unii ne-am ales cu anumite teorii, iar alții au dat putința ca să se ivească acești oameni. Nota 18 Dobândirea cunoașterii este dificilă, astfel că știința se dezvoltă lent. Primul pas este cel mai greu, deoarece atunci nu avem încă nimic care să ne îndrume pași. Mai târziu, progresul este mai ușor, chiar și așa ca indivizii izolați nu putem contribui decât în mică măsură la edificiul cunoașterii. Doar împreună pot furnicile să-și clădească mușuroiul. Capitolul 5 Fundamentul filozofic Aristotele era un neobosit colecționar de fapte zoologice, astronomice, meteorologice, istorice, sociologice. Unele dintre cercetările sale politice au fost întreprinse în ultima perioadă a vieții sale, când, între anii 335 și 322, el preda la liceum în Atena. Majoritatea investigațiilor sale biologice au fost făcute în perioada de peregrinare între 347 și 335. Există motive să credem că activitatea sa de culegere a faptelor era în plină desfășurare în prima perioadă a maturității sale, între anii 367 și 347. Această perioadă este încă insuficientă descrisă. Până acum l-am privit pe Aristotel în calitate de figură publică și de cercetător care lucrează pe cont propriu. Înainte de toate, Aristotel este cunoscut ca filozof, dar nu se poate găsi nimic filosofic în la plină de curiozitate ca aceea unui corb pe care tocmai am descris-o. Într-adevăr, unul dintre dușmanii din antichitatea lui Aristotel l-a acuzat că este doar un corb. De ce s-a îndepărtat el de la îndemnurile continue ale tinereții și și-a atras mânia și vrajba atât a discipolilor lui Isocrate cât și a altor sofiști? Trebuie că și-a înrădăcinat în suflet o mare admirație pentru propriile sale puteri, de vreme ce și-a lăsat toate treburile cu rost și, de aceea, putea fi văzut apoi, împreună cu elevul său, adunând legi, nenumărate ordonanțe și acțiuni judecătorești despre pământuri și apeluri prin circumstanță la judecată și toate de felul ăsta vrând să știe și să învețe filozofia și retorica și politica și agricultura și cosmetica și mineritul și ocupațiile celor care se rușinează de ceea ce fac și spun că o fac doar de nevoie. Nota 1 Acuzația este saturată de retorică, conținând câteva falsificări absurde. Aristotel nu s-a dedicat în mod special studiului cosmeticii, dar și așa corectitudinea ei este discutabilă. Studiile lui Aristotel de politică și agricultură sunt impresionante. Constituțiile și cercetările sunt opere magnifice, însă cum pot fi ele legate de filozofie? Pentru a răspunde la această întrebare va trebui să relatăm o poveste mai lungă. Aristotel s-a născut în anul 384 în orașul Stagira, din nordul Greciei. Tatăl său a murit pe când el era mic, astfel încât a fost crescut de unchiul său, Proxenus, care era rudă cu Atarneus. Nu s-a păstrat nicio informație despre educația timpurie a lui Aristotel. Provenit însă dintr-o familie cultă și bogată, el a beneficiat cu siguranță de o pregătire literară și de gimnastică destinate în mod normal unui băiat grec de neam bun. În anul 367, la vârsta de 17 ani, el părăsește stagirea pentru a pleca la Atena, unde se va alătura ilusului grup al celor care lucrau și studiau la Academie sub conducerea lui Platon. Într-una din lucrările sale pierdute, Aristotel povestește cum un țăran din Corinth a citit din în întâmplare dialogul lui Gorgias, a lui Platon, și, dintr-o dată, și-a lăsat gospodăria și vinurile sale și și-a oferit sufletul în gaj lui Platon, însămânțându-l și cultivându-l cu filosofia lui Platon. Nota 2 Este oare aceasta o autobiografie romanțată? Poate tânărul Aristotel citise dialogurile lui Platon în Stagira și poate fusese sedus de doamna filozofie. Oricare ar fi situația, plecarea la Atera și la Academie au fost evenimentele cruciale din viața lui Aristotel. Academia, ca și liceumul, era un loc public, iar școala lui Platon era o universitate la fel de modernă ca și cea lui Aristotel. Existau totuși unele diferențe între cele două instituții. Platon avea o proprietate lângă Academie. Cursurile și discuțiile sale nu erau de regulă publice. Într-adevăr, școala lui Platon pare să fi avut un caracter exclusivist. În anul 367, Aristotel a devenit membru al ei. Platon însuși nu era un mare erudit. El nu aspira la un parcurs atât de vast precum cel pe care avea să-l atingă cel mai celebru elev al său. El și-a limitat mai degrabă cercetările la filozofie în sensul restrâns al cuvântului, la metafizică, epistemologie, logică, etică, teoria politică. Dar Platon nu avea vederi mărginite. El încuraja cercetările altora în alte domenii și aduna în jurul său mințile cele mai talentate din Grecia. Cu siguranță matematica era studiată în academie. Platon, chiar dacă nu era el însuși un matematician, a dovedit un interes viu pentru metodele matematicii. Le dădea elevilor probleme de matematică și îi îndemna să studieze științele matematice, este posibil să se fie studiat acolo și științele naturale. Dialogul Timaios al lui Platon conține speculații de natură științifică, astfel că un autor comic i-a ridiculizat pe tinerii academicieni în felul următor. În gimnaziul Academiei am auzit câteva argumente absurde și bizare. Discutând despre natură, ei făceau distinția între speciile de animale, între felurile copacilor și între felurile de legume și încercau să descopere cărei specii ar aparține dovleacul. Nota 3 Platon era interesat de problemele clasificării, ele au avut oarecare influență asupra încercărilor lui Aristotel în domeniul taxonomiei biologice. Pe de altă parte, Academia acorda atenție retoricii. În acest domeniu s-a făcut cunoscut Aristotel pentru prima dată. În jurul anului 360, el a scris un dialog despre retorică numit Grilus, în care se atacau concepțiile lui Isocrate, orator de marcă, educator și savant de profesie pe acele vremuri. Unul dintre elevii lui Isocrate, Sodorus, a răspuns printr-o lungă contraacuzație, prima dintre multele polemici care au fost îndreptate împotriva lui Aristotel. Cefisodorus l acuza pe Aristotel că își irosește timpul adunând proverbe, dovadă că în jurul anului 360 Aristotel își începuse deja activitatea de compilare. Câțiva ani mai târziu, în lucrarea sa, protreptica, Aristotel apăra idealurile Academiei împotriva noțiunilor mult mai pragmatice ale școlii lui Isocrate, iar Isocrate însuși i-a răspuns într-al său antidosis. În pofida acestui dezacord profund, Aristotel avea să elogieze mai târziu stilul literar al lui Isocrate. Retorica a continuat să-l intereseze pe Aristotel. E posibil ca prima schiță a tratatului Retorica, spre deosebire de Grilus și de Protreptica, aceasta s-a păstrat intact, să ne trimite la acei ani de început petrecuți în academie, dar ultimul retuș al tratatului nu s-a făcut decât în ultimii ani de viață ai lui Aristotel. Retorica și studiul literaturii sunt foarte apropiate. Aristotel a scris o carte istorico-critică intitulată despre poeți și o culegere de probleme homerice. Se poate prea bine ca și aceste studii să fi fost întreprinse în academie. Elenile înfățișează pe Aristotel ca pe un cercetător serios al filologiei și al criticii literare. Ele fac parte din munca de pregătire a poeticii, în care Aristotel schițează celebra explicație asupra naturii tragediei și a retoricii, care este un tratat despre limbaj și stil. Retorica este legată totodată și de logică și, într-adevăr, una dintre principalele cerințe exprimate în Grilus fusese aceea că retorica nu trebuie să stârnească pasiunile printr-un limbaj ales, ci trebuie să convingă rațiunea prin argumente subtile. Chiar Platon era foarte interesat de logică sau de dialectică, așa cum o numea el. Iar academicienii își încăduiau un fel de gimnastică intelectuală în care premisele de bază erau apărate și atacate prin intermediul unei multitudini de argumente stilizate. Topicele lui Aristotel au fost pentru prima oară schițate în linii generale în anii săi de ședere la Academie. Lucrarea enumeră o varietate de forme argumentative, topoi de aici topice, pe care le foloseau tinerii din gimnaziu. Respingerile sofistice, o anexa a topicelor, enumeră mai multe greșeli pe care ei trebuiau să le recunoască și să le rezolve. Aristotele a rămas în Atena în calitate de membru al Academiei lui Platon timp de 20 de ani.